Berditugu gaztiak emeia dutenak guhe formakuntzak segitu, bena parrean berditugu enpresa batzu, gazte horiek hartuko dituztenak kontrantu, euh, aprendiz kontratu horren pean. Behas, baditugu formakuntza batzu, nun baditugun, aniz gazte eta batzutan enpresak nekesea batek ilan atsemaiten betitugu, eta beste batzutan, eta hor aipatzen behitzinen trabo peizaje delako sailortan, mementuan baditugu. Empresa batzu, nahi dituzte, eta hori marka hona da, erra nahi du uh, be laguntza behautela egun, nahi dituzte la gaztiak formatu, bena segur ere, lana beita gero, uh, orokorki. Eta hor, uh, hor bat ditugu gaur, amar bat empresak hasik, eta gaztiak buskatesk eskas. Ordean nahi ginen, uh, honen bidez, uh, mezu hori pasara hazi, uh, ora, gaztiak uh, nahi bat duzie formakuntza bat atxeman, uh, eta lana e, segurtatuz kaxik, ebe zaurte trabo peizagetelako xailortan e, e, e, diplomaten lor zerat. Bate gustua balimatu zuzua bedaren xailortan. E, Berda motivatua izan, eh? kampoko lana bizan dena maitatu, zenta kampoan zira urte guzian, eta eh? botzutan eurieiki lan, horiak, e, Ber, berda, laneko kan, kanpoko lana maitatu hori segur eta gero landarek buruz gustu puxkatukan. E, estetiko, estetiko gauza bat da, nu maite. Horten, e, ho, uste dut hori edilea importantenak, gazte hori edako. Gana edu, hanitzen presa bat dira lan egiten dutenak? Bai, eta bereziki kostalde, kostaldean, eh, bon, barnek aldeuntan ere, eta kostaldean bizten da, anitz bizitza bada, anitz etxe, anitz etxe bazter antretinitzeko eta egiteko. Bai.